Suria e Nahal Mekase 128 vargje Bismillahirrahmanirrahim Memrin Me e Allahut të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit Urderi Allahut do t'arri pa tjetër, andaj mose shpejtoni atë I lavdëru arqoft aji dhe i lartësuar mbi gjithë shka që ja shoqerojnë në adhurim. Me vullnetin e ti, a i i dërgon e njët gjibrilin me shpalje ku i të doj për e robërve të ti duke u thënë. Para lajmëroni se s'ka zot tjetër të vërtet përve shmeje, pra ndaj të më kini frik mua. A i i ka kryuar qijet dhe tokën me urtësi. I lartësuar qoftë a i mbi gjithë shka që e ja shoqërojnë në adhurim A i e ka kryuar njeriun prej një pike fare, por e a që ky bëhet kundrështar i hapët Kafshët, a i i ka kryuar për ju Në përmjet tyre, ju siguroni robat ngrota dhe dobitë tjera Prej tyre, ju ushqeheni dhe shikoni pamjetë bukura kur i këtheni nga kulota Dhe kurin zirni në kulot Ato mbajnë barë të uaja Deri në vendet e largë ta Tek të cilat ju do të arrinit me mundim të madh Me të vërtet Zoti juaj është i but Dhe më shirë plot A i ka kryuar edhe kuajt Mushkat dhe gomerët Që ju ti shaloni dhe ti mbani për bukuri A i kryon edhe gjëra që ju nuk i dini Allahut i takon që ty u të regoj rrugën e drejt, kur ka prej tyre edhe të shtrembra, si kur të donë të Allahu, do t'i u dhe zonë të të gjithë. Êshtë a i që zbret nga qie lishi, i cili ju siguron uj për të pirë dhe bën që të rriten bimet që shërben si ushqim për kafshët. Në përmjet ti ujt, rriten të lashtat, u lint, palmat, rushi, Dhe fruta të lojlojshme Këtu ka vërtet të reguës të fuqis hynore Për njerëzit që kuptoin A i ka bërë që ju tash frutëzonin natën dhe ditën Dijelin dhe hënën Edhe yjet janë vënë në shërbimin të uaj me urdërin e ti Një mend Në këto Ka shenja për njerëzit që mendojnë A i ka kryuar në tokë për ju që do gjëmen gjyra dhe cilës i të ndryshme. Natyrisht që kë në këto, ka shenja për njerëzit që u avën veshin. Êshtë a i kje ju ka vën në shërbim detin, që ju të hani prej ti mishte freskët dhe të nzirë një nga a i stolit që mbani. Ti shese si janijet e qajna të, që ju të kërkoni mirësit e Allahut dhe të jeni mirë njohës. A i ka vendosur malet të pale vizshme në tokë, që ajo të mos tundet bashk me ju, dhe ka kriuar lumenj e rrug për të arritur aty ku synoni. A i ka vën edhe shenjët të tjera, si dhe yjet në përmjet të cilave njerëzit orientohen. Atëher, a është njësoj, si a i që kryon, si a i që nuk kryon, a nuk po mërni vesh. Nëse do të numëronit mirësit e Allahut, Nuk do të mund t'i logarisni ato Allahu është vërtet falës dhe më shirë plot A i di gjithë shka që ju fshihni dhe që shfaqni haptazi Ndërsa idhuit që ata i adhurojnë në vend të Allahut Nuk kryojnë, asgje Ata vet janë të kryuar Ata janë të vdekur Pa kur far gjallërije dhe as që e din se kur do të rinjallën Zoti juaj, është një zoti vetëm. Ata që nuk besoj në jetën tjetër, i kanë zemrët mohuese të sëvërtetës dhe janë mendje më dhejnjë. Ska dyshim se Allahu di gjithë shka që ata fshehin dhe që shfaqin hap të zi. Me të drejt, a i nuk i do mendje më dhejnjët. Kur atyre u thuhet, qëfar ka shpalur zoti juaj? Ata thonë, braulë të popujve të lashtë. Le të thonë kështu, me qëllim që ti mbajnë gjunahet e veta të plota në ditën e kiametit, si dhe pjesën e gjunaheve të atyre që i quan humbje nga padienia. Sa e këshe është barra që do të, të bartin ata. Edhe popujt që ishin para tyre, paganëve të Mekës, kanë kurdisur dredhë. Por Allahu u arrnoi godinën që nga themeleti. Qëштоçi kulmi i sa i ra ambita dhe dënimi u erdhi andej nga nuk e prisnin. Pastaj, në ditën e kiametit, ai do t'i turpërojë e do t'u thotë: Ku janë ortakët e mi, për shkak të të cilëve grindeshit me besimtarët? Ata, të cilëve u është dhënë dituria, do të thonë: Me të vërtetë sot poshtërimi dhe dënimi do të bjerë mbi mos besimtarët. Të cilve e njëjt u amarin shpirtin duke qenë të pa drejt ndaj vetë vetës Ata do të shfaqin për ulë shmëri duke thën Ne nuk kemi bëras gjë të keqe Dhe do të thuhet Nuk është kështu Natyrisht që Allahu i di mirë dhe prat që keni punuar Hyni në portat e gjëhenemit ku do të mbeteni për gjithmonë e sa vendbanimi shëmtuar është a i për mendje më dhe njit, ndërsa atyre që e kanë frikë Allahun, do të thuhet, qëfar ju ka shpadhur, zoti juaj? Ata do të thonë, mirësi. Ata që bëjnë vepratë mira në këtë bot, do të kenë mirësi. Në botën tjetër, do të kenë edhe më të mira sa e mrekulueshme do të jetë shtëpia e atyre që i frikësohen Allahut. Ata do të hy në gjenetet e adnit, kur jedhin lumej dhe ku ka gjithë shka që ata dëshirojnë. Kështu ish përblen Allahu punë mirët, të cilëve e njët u amarin shpirtrat duke qenë të pastër. U thonë atyre, shpëtimi që ofë të mbi ju, hyni në gjenet si shpërblim për veprat që keni kryer. A mos presen ata gjëtjetër dhe shardhjese e njëve apo të urdhëri të zotit tënd? Kështu bën edhe ata që qenë para këtyre. Allahu nuk u bërë i atyre pa drejtësi, por ata i bën të keqen vetes. E kështu mbitara dënimi për veprat që bën dhe i kaploj ajo me të cilën taleshin. Ata që i shoqërojnë Allahut, zotat të tjerë, thonë. Si kur të donë të Allahu, asne, as të para tanë, nuk do të adhuronim gjë tjetër përveç ti, dhe nuk do të kishim daluar as gjë, pa dëshiren e ti. Kështu kanë vepruar edhe popujt para këtyre, për të dërguarit, s'ka tjetër dhe tyrë, veç të shpalin qartë. Qdo populli, ne i quam një të dërguar që u thoshte. Adhuroni Allahun të lesh mangni i vëdit. Disa prej tyre Allahu i shpuri në rrugë të drejtë e disa e merituan të mbeten në humbje. Andaj udhëtoni nëpër botë të shihi se si ishte fundi i përgënjeshtruesve. Edhe nëse ti o Muhammed lakmon që ata të jenë në rrugë të drejtë, dij se Allahu nuk e çon në rrugë të drejtë atë që do ta lërë në humbje. Dhe për atë nuk ka kur farë ndihëmësi. I dhujtarët betohen solemnisht për Allahun, se a i, kur nuk do t'in gjallë të vdekurit, nuk është kështu, premtimi i ti është i vërtet, por shumica e njerëzve nuk e din. A i do t'in gjallë që tu tregoj atë për të cilën nuk pajtohen dhe që mohuesi t'a kuptojnë se kanë qenë gënjështarë. Ne se dëshirojmë të bëhet diçka. Mjafton që të themi bëhu dhe ajo bëhet. Ata që pasi vuajnë të shtypur, u shpërngulën për hir të Allahut, ne do t'i vendosim në vend banime të mira në këtë botë. Natyrisht, shpërblimi që i pret në botën tjetër, Xheneti, është edhe më i madh. Ah, sikur ta dinin ata Jeneti është për ata që kanë duruar dhe janë mbështetur në Zotin e tyre. Ne, edhe para teje, kemi dërguar vetëm njerëz, të cilëve u kemi dhënë shpallje. Andaj, pyetni dietarët e librit nëse nuk e dini këtë. Të dërguarit i chuam me prova të qarta dhe libra. Ndërsa ti, o Muhammed, të zbritëm për kujtesën Kur'anin me qëllim që të shpjegosh njerëzve atë që u është shpalur dhe që ata të mendojnë. A janë të sigurt ata që bëjnë planet djallëzore se Allahu nuk do t'i fusë në tokë ose që dënimi nuk do t'u vi ande nga nuk e presin? A janë të sigurt ata se Allahu nuk do t'i dënoj gjatë e se jakeve të tyre pa që në gjendje t'a pengojnë atë? Ose se nuk do t'i godaz dënimi pak nga pak, e me gjitha të, zoti juaj, është i but dhe më shirë plot. A nuk e vërejnë ata, se si të gjitha ato që i ka kryuar Allahu, hia e tyre, anon djaftas e majtas, duke ju falur Allahut dhe duke ju përullur. Allahut i përullet në shtejgjde qdo gjales, në qiej dhe në tok, edhe engjit, të cilët nuk janë krye lartë. Ata i friksohen zotit të tyre lartë mbi ta dhe bëjnë atë që u urdhërohet. Allahu ka thënë, mos a dhuroni dy zotëra, sepse a i është një zotë i vetëm, pra ndaj friksohuni vetëm prej meje. A ti përket shdojë që gjendet në qiej dhe në tokë, ati i përket bindja e besimi për herë. A mos valë, do t'i friksojni tjetër kuj përvesh Allahut? Qdo mirësi që keni, është nga Allahu. E nëse ju godet ndo një fatkeqësi, prap nuk keni kuj t'i kërkonin dihim përveç ti. E prap se prap, kura i ju ashmangë fatkeqësin, disa nga ju i shoqërojn Zotit vet, zotat e tjerë në adhirim, duke mohuar kështu mirësitë që u dham ne. E po mirë. Kënaquni edhe pak, sepse së shpejti do ta merrni vesh. Ata vën mënjan për idhujt e tyre, rreth të cilëve nuk dinj gjë, një pjesë të mirësive që u ajapim ne. Betohen për Allahun Se ju do të pyeteni me siguri për gjithë shka që keni triluar Ata i veshin Allahut vajza I lavderuar dhe i lartësuar qoft a i Ndërsa për vete kanë atë që dëshirojnë djemt Dhe kur ndonjeri për e tyre merë lajmin se i lindi një vajz Fytyra i nzihet dhe i mbushet me mjerim A i fshihet nga njerëzit për shkak të lajmit të keqë që mori Dhe zdi a do të mbaj këtë fëmi Pa mvarsisht po shtërimit A po të varros në dhe A sa mbrafsh që gjykojnë ata A tyre që nuk besojnë në jetën tjetër U takon shembuli i keq Cilësit e shëmtuara Kurse Allahut i përket shembuli më i lart Cilësit më të larta A i është i plot fuqishmi I urti Sigur Allahu ti dënonte njerëzit për shkak të mbrapshtive të tyre. Nuk do të lënte asgjë të gjallë në tokë. Por ai i lë ata deri në një afat të caktuar. Dhe kur atyre u vjen afati, ata nuk mund ta shtyjnë atë e as ta shpejtojnë, qoftë edhe për një çast. Ata i vëshin në Allahut atë që për vete nuk e dëshirojnë. Kursë gjuhet e tyre flasin gënjeshtrë kur thonë se ata do të kenë shpërblimin më të mirë. Nuk ka dyshim se ata i pret zjarri ku do të jenë të parët që do të prijnë. Betohem për Allahun se edhe para teje ne u kemi quar të dërguar popujve të tjerë. Por djalli u asbukuroi sjelljet e tyre dhe tani ai është zotëria i tyre. Andaj ata i pret dënimi i dhemshëm Ne, ta kemi zbritur ty librin Vetëm që ti të uskjarosh atyre qështjet Për të cilat ata nuk pajtoheshin Si edhe që të jetë u dhe rëfyjes e mëshirë Për njerëzit që besoin Allahu, zbret nga qieli uj Me të cilin gjallë tokën pasi është thar Kjo, në të vërtet, është shenje qartë për njerëzit që duan të dëgjojnë. Në fakt, edhe të bagtit, ju keni shenja për të mësuar për e tyre. Ne ju japim atë që kanë në barkun e tyre për e ushqimit të përpunuar dhe gjakut, që umështë pastër dhe të shi ishëm për ata që e pin. Ndërsa nga frutat e palmave dhe të hardhis, ju përgatit një pije dhe ushqim të shi ishëm. Natyrisht, edhe kjo, është shenje vërtet për ata që mendojnë. Zoti ytë e frumëzoj bletën duke thënë, ndërto shtëpi në male dhe në drur dhe në atë kosheret që kanë gritur njerëzit. U shqehu me gjith farloj frutash dhe ecë rrugës e zotit tëndë për ullshëm. Nga barku i tyre, delë lëngë në gjyra shtë ndryshme, në të cilin ka i lach e shërim për njerëzit. Vërtet që kjo është shenjë për ata që përsiatin. Allahu ju kryon, pastaj ju a merë shpirtin. Disa prej ush jetojnë aqë gjatë sa arri një mosh ku nuk kuptojnë më asgjë nga ajo që kanë ditur. Me të vërtet, Allahu është i gjithë dishëm, dhe i plot fuqishëm. Disa prej jush, Allahu i ka pajisur më mirë, por atatë cilve u ka dhërnë më shumë, nuk u japin furnizim atyre që i kanë në në vete, edhe pse janë të barabartë në nevoja. Si po i mohon i dhuntite Allahut? Allahu i ka kryuar për ju gratë, nga loj juaj e nga gratuaja ju jep djemët e nipat Dhe ju furnizon me ushqime të mira A mos val Ata besojnë në gënjeshtra Dhe mohojnë dhuntit e Allahut Duke avuruar në vend të Allahut Ata që nuk janë në gjendje të japin Qfardo ushqimi Si nga qieli Ashtu edhe nga toka Edhe të cilët Nuk kanë fëqit të bëjnë gjë Andaj Mos krahasoni As një me Allahun Në të vërtet Allahu di ndërsa ju nuk dini Allahu e krahason shembullin e sklavit që s'ka mundësi për asgjë dhe që është pronë e të Zotit me atë që ne i kemi dhën plot begati prej të cilave i jep fshtezazi dhe hap tazi a janë një lloj lavdi i qoft Allahut shumica e tyre nuk din gjithashtu Allahu krahason shembullin e dy njerëzve. Njëri prej të cilëve është shurdh memec, nuk mund të bëj asgjë dhe është barr e pronarit të vet. Kurdo e kudo që ta dërgoj, nuk i sjell as një të mirë. A është i barabartë ky me atë që urdhëron për drejtësi dhe ndjek rrugën e drejtë? Allahut i përkasin fshtërtësit e qiejve dhe të tokës. Ndërsa çështja e ditës së Kiametit është sa çelëmbyll syt ose edhe më shpejt, vërtet Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Allahu ju ka nxjerr nga barku i nënës tuaja e ju nuk dini tasgjë dhe ju dha të dëgjuarit, të parët dhe zemrat që të jeni falënderues. A nuk shohin ata se si shpendët fluturojnë pa mundim në hapsirat qielore, ato imbanë vetëm Allahu, kjo në të vërtet është shenjë për popullin që beson. Allahu, ju ka dhenë shtëpi për të banuar dhe lëkur kafshës që ti përdorni si tenda në mënyrë që ti mbart një lehtë kur të udhëtoni dhe të zini vend. A i ju ka dhenë edhe leshin, gëzofin, e fijet, që t'i përdor një përveshja dhe përshtroj dheri në një ko. Nga ajo që ka kryuar, a i ka bërë për ju hije, ka bërë për ju streha në përmale, ka bërë për ju roba që t'i umbrojnë nga nëzehtësia, ka bërë për ju dheshje prej metali për t'i umbrojtur në luftë. Kështu, a i i përsos begatit e veta mbi ju, me qëlim që ju ti binde një vullnetit të ti, E nëse njerëzit shmangen, ti o Muhammed, je i detyruar vetëm që të shpalësh qartazi Ata e din dhundin e Allahut, por pastaj e mohojnë se shumica e tyre janë jo besimtar Ndërsa ditën, kur do të sielim dëshmitar nga qdo popull, jo besimtarve nuk do të jepet leje të shfajsohen e asë që të kërkojnë falje Kur keqë bërë si të shohin dënimin, a i nuk do të lehtësohet e asë nuk do të shtyhet. Kur i dhujtarë të shohin idhujt, që i kanë adhuruar krahas Allahut, do të thonë, O Zotyn, këta janë idhujtan që ne u jemi lutur në vendin tëndë, ata, idhujt e tyre, do të drejtojnë këto fjalë, ju me të vërtet jeni gënjështarë ata dit ata do ti porulen Allahut dhe do te braktisen nga zotat qe kishin sajuar vet. Atyre qe mohojn dhe i pengojn te tjerut nga rruga e Allahut ne do tu shtojm dënim mbi dënim sepse kan ber nga tressa. Ditën kur do te sjellim kundert çdo popull i dëshmitar nga gjiri i tyre ne do te te sjellim ty Muhammed dëshmitar kundër këtyre. Ne Tasbritëm ty librin si shpjegim për çdo çështje, si udhërrëfyes, si mshir dhe si lajm të mirë për muslimanët. Në të vërtetë, Allahu urdhëron drejtësinë, mirësinë dhe ndihmën për të afërmit, si dhe ndalon immoralitetin, veprat e shëmtuara dhe dhunën. Ai ju ka shillon në mënyrë që ju t'ia vini veshin Zbatoni besë lidhjen e Allahut, kur ta merë një mbi vete dhe mos e thyë e një betimin pas i ta keni bër atë, sepse Allahun e keni bër dorë zënë si në tuaj. Vërtet, Allahu e di se shfarë bën ju. Mos u bëni si ajo gruaje që e shprish dhe e bën fije-fije, atë që e ka tjerë fort, duke i përdorur betime tuaja si mjetë mashtrimit të njerit jetrit, nga frika se mos një grup të jetë mëj malë se tjetëri. Allahu, ne këtë, vetëm sa u vënë provë, e me siguri, a i do t'ju atregoj në ditën e kjametit, qështjet për të cilat ju nuk pajtoheshit. Sikur të kishtë dashur, Allahu, do t'ju kishtë bërë një popull të vetëm, por a i, shpije në humbje këtë dojë dhe u dhezon në ruk të drejtë, katë doi e ju gjithsesi do të, të përgjigjeni për atë që keni bër. Mosi përdorni betimet tuaja për të mashtruar njëri-tjetrin, që të mos rëshqisni jashtë rrugës së drejtë, pasi jetë mirë orientuar në të. Që e keqja të mos ju prek, me që penguat nga rruga e Allahut, dhe që të mos jetë fati juaj një ndëshkim i madh. Mose këmbeni beslidhjen e Allahut me ndonjë vlerë të pakt Ajo që është tek Allahu është më e mirë për ju nëse edini Gjithë shka që keni ju është kalimtare Ndërsa ajo që ndodhe tek Allahu është e përherë shme Vërtet, ne do t'ishë përblema ta që kanë duruar si pas veprave më të mira që kanë bërë Cilin domashkull apo femër që kryejn vepra të mira, duke qen besimtar, ne do ta bëjmë që të kaloj jetë të bukur dhe do ta shpërblejm sipas veprave më të mira që ka bër. Kur dëshiron të lexosh Kur'anin, kërko mbrojtjen e Allahut kundër djallit të mallkuar, sepse në të vërtetë djalli nuk ka kurfar pushtetin mbi ata që besojnë dhe mbështeten të këzoti i tyre, pu shteti i dialit është vetëm bi ata që i binden ati dhe adhurojnë zotat të tjerë, veç Allahut. Kur ne zëvendësojmë një vargë me një vargë tjetër, e Allahu di mësë miris e shfar shpal, ata thonë, ti e vetëm të rilues. Nuk është ashtu, por shumica e tyre nuk dinë. Thuaj, atë, kuranin, e ka zbritur shpirti i shenjë të risë nga zoti ytë me të vërtetën, për t'i forcuar ata që besojnë dhe për të qenë udhërëfyjes dhe lajmë i mirë për ata që i dorzohen Allahut. Ne, e di mirë që ata thonë, atë e mëson një njeri, por a i për të cilin flasin. Fletë në gjuhën e të huajve, kurse kë, Kurani, është në gjuhën e qartë Arabe. Pa dyshim, ata që nuk u besojnë shpaljeve të Allahut, Allahu nuk i u dhezon dhe për ata ka dënim të dhemshëm. Vërtet, gënjeshtra trilojnë vetëm ata që nuk u besojnë shpaljeve të Allahut. Pikërisht ata janë gënjeshtarët e vërtetë. Cudo që mohon Allahun pas pranimit të besimit do të dënohet ashpër përveç atij që është i detyruar me forcë ndërkohë që zemra e tij është plot besim ndërsa ata që ja hapin zemrën mos besimit do të kenë mbi vete zemërimin e Allahut dhe një dënim të madh kjo sepse ata e duan më shumë jetën e kësaj bote Se sa jetën e botës tjetër Allahu Nuk i u dhezon në rrug të drejt Më huësit Këta Janë ata të cilve Allahu Ua ka vullosur zemrat Të dëgjuarit Dhe të parët Pikërisht Këta janë të shkujdesurit Ska dyshim se në botën tjetër Ata do të jenë Nga të humburit Sigurisht Zotivit është falës dhe më shirë plot në daj atyre që mërguan, pasi i kishin përndjekur e mandej luftuan dhe duruan në rrugën e Allahut. Ditën, kur qdo njëri do të vi duke mbrojtur veten dhe kur qdo shpirt do të shpërblehet plotësisht për atë që ka bërë, atyre nuk do të bëhet pa drejtësi. Allahu e ka bërë shembul qytetin e mekës, i cili ishte i sigurt dhe i qetë. A ti i arrinin ushimet bolshme nga të gjitha anët, por pasaj banorët e ti i mohuan dhuntit e Allahut dhe a i i bëri të shiojnë urin dhe frikën, si ndëshkim për atë të shë bënë. Vërtet, atyre u erdi një i dërguar nga radhët e tyre, por ata e queten për gënjështar dhe ndështar i godit i dënimi nga që ishin të padrejt ushtehuni me gjërat e lejuara dhe të mira që ju ka dhënë Allahu dhe falënderoni për mirësitë e Allahut nëse vërtet e adhuroni Atë ai ju ka ndaluar vetëm të ngordhurën gjakun mishin e derrit dhe atë që është thyerur në emër tjetër E yonë jo emër të Allahut. Por ata që shtrëngohen ngauria e madhe, mund t'i han ato, sa ta shuajn urinë, e jo të kalojnë kufirin. Në të vërtetë, Allahu është falës dhe mëshirë plot. Prandaj, mos thoni me gjuhën tuaj atë rreme. Kjo është e lejueshme e kjo e ndaluar, që kështu të trilloni gënjeshtra për Allahun. Me siguri Ata që të rilojnë nga njështra ndaj Allahut, nuk do të shpëtojnë. Ata do të kenë kënaqësi të shkurëtër në këtë jetë, por i pret një dënimjë dhemëshëm në jetën tjetër. Ne, undaluam hebrejnjëve, atë që të treguam ty më parë. Ne as njëherë nuk u bëm atyre pa drejtësi, por ata i bënin vetë vetës pa drejtësi. Pa dyshim, zoti yt është falës dhe më shirë plot Ndaj atyre që kanë bërë keqë nga padituria Por që pastaj janë penduar dhe përmirësuar Me të vërtet Ibrahimi ka qenë priës shëmbullor Me të gjitha virtytet e mira I përullur para Allahut Me besim monoteist Dhe nuk ka qenë nga idhujtarët Por ka qenë mirë njohës ndaj dhuntive të ti A jes gjodhja të dhe e udhëzoj në rrug të drejt Ne, i kemi dhena ti të mira në këtë bot Ndërsa në botën tjetër, sigurisht që a i do të jetë nga të mirët Pastaj, ty të shpalëm Paso, me sinceritet, fen e Ibrahimit që nuk ka qenë prej i dhujtarve. Në të vërtetë, e shtuna u caktua për ata që patën kundërshti në lidhje me të. Sigurisht që Zoti ytë i yt do t'i gjykojë ata në ditën e kiametit për çështjet që ata nuk pajtoheshin. Thirr në rrugën e Zotit tënd me mençuri dhe këshillë të bukur dhe diskuto me ata në mënyrën më të mirë. Me të vërtetë, Zoti i yt i di më së miri ata që janë shmangur nga rruga e tij. E di më së miri ata që janë në rrugë të drejtë. Nëse ndëshkoni, ndëshkoni aq sa jeni ndëshkuar. Por, nëse duroni, kjo është më e mira rrugë për të duruar shmit. Prandaj, duro. Durimi i yt a she vetëm ndihmën e Allahut dhe mosu pikëlloh për ta e mosu ngushto për shkak të dredhive të tyre vërtet Allahu është me ata që e kanë frikë dhe që janë punë mirë